وعده ساشوام نکرشوام اوس پا آغا وعده چلیلو او پاگیوان دائم پاتې که دلو سادا دعا دوه حقیقت ساده پا ده که مولنس اندی کمال کرده ده چلکا دعا ستوی مختصر تمحید داده چل انسان چې کم آزا او پا آغا آزا چه سل پیدا دی او اعضا عذاب هغه سکه استعمالی دا د فطرت بلکل موافق ته دې کریمه لامتہ نهه هغه سترګې لدول سې پیدادي نو کده زه رانه نه فائدې سکی واهخلي په سترګو د ان زګوننګارده دا بلکل د فطرت سره موافق دی وایې کنه دا ځان په دې انسان کیه او د ماده د فکر دا ماده رسد د فکر دا فکر دې سې کې استعمال کی په ولای کې سې استعمال کی چې کمسې له پیداره پاري کې سې کې استعمال کی په دې کې هم دا د فطرت بالکل سره موافق ده یو خبرو باندې پوسول دا دې روغدا خبره مارال نه کړو دیما خبره را چیکل دې فکر یو ځکه استعمال کی نو دا دې په اړه دې بیا دا خپل دامونونه متوجې کوي چاغه فکرله عملي شيکر کې ووري دغې ته ایراده وي دغې ته سو وي را بیا چې کمو دا هراده کی کېراسه سکی کلکه کی جانببي مقابل پې نري کی پهه یو طرف پانې کله ک شي دغې ته حمت وي دغې ته سو حمت وي وز د د خپل همت دا رسول غاړي حزیره القدس ته دلته و چې ما د خپل همت چا ته رسوله هغه مې په شریک کړې دی شریکول ته دعا وونه شوګنه ده دا چې شریکول ته سوی دعا و چې خپل همت خپل فکر او همت دا علي جکندره حضرت القدس تسكي ورسي او غي په ځان سره تسكي شریک کی د دې ته چې کمنه ویلې کیږي څه شي دا حقیقت دtale دعا دغه خبره د دعا لپاره یو ضروري دی تعلق مع الله د حضرت القدس سره تعلق او په حضرت القدس نه کوي هغ ته به ایمان او تعلقق معله هغه برهځای سره ځ کوم تعلقق ته که نه چې دا شومره سو مجبوطو دومره به دوعاه بره ځې او د دی حزیره القدس نه چې بیا د دعا سر قته را ځي دیته استجابت وي چې حمت بره ځې ته سووي دوعاه او چې بیا د هغې سر د برهانه خته راځديته استجاابت ووي چې دوومره دا تعلق شوو زیاتو مضبوطو پو که نه به دومره استجاابت زر را ځي د دو وجهه ت سړی ته مستجابد دعات وئ دا ته خلک وکې کرامت وي چا موسیندېکر کوې دا د کامتون مرمتون من در دی تعام لهی سر دهه کوم مرې خاار چې تا ته کاري لې شاته مرېعادي و په دا ظاهر ک خاریخ کاره شي بارا نه کوو پوونه شو جوړې میجو دواز دپاره ضري دیڅلوله تعلو معلله ډیر سرې ضررو دی پر مج دی که نه فلی تجیبوليولیک مینوبي لاله هم لر شدون فلی تجبولي زما د استجاابتو کې زما حقامات تیومې جبر نهکه محقامات راغلیدي تا منل په تعلق بره سر را ک راغې وب م نومي په ما یق کوو چې زه قبل ل وم کله دووا هضر قوو سره تعلق مجبوط شو که نه له میر شدون خپل مقصدله بیا مومي پ په زر س کېږي را نو د دوه د پاه یو چې کمونه ژرو دی تعلقمالله دو په دوه د پااره ضررو دیکرې حاللي شکر حاللی اوچکر سشی چا فکر ضر دی مړو کې ف چې ل سړی وکې دی که نه نته سره د ډوړ فکر دی دی ډړ فکر دا وړو کې فکر دی په سړی بربی دی که نه نه سره د خپل جامو ف دی نه معمولیې دی فکر دی بس جووړی حاصله شوونه فکر شوته چې جمړې حاصله شي فکر شو شو نو ژوند درې جن نه غمو سره جن نه حاصل فکر خطر ما وای فکرونه دي تاسو دي ما وای فکرونه دي هر څिकर چې د پراس کله ستې انسانانو لري غوګيږي غی نه په یو ټیم روډه ور کول او حاجت پوره کیدلی نشي د دیو مستقلم روډه ضرورت سم پوره کی دا حالې فکر دی اوس دا دی حالې فکر نچه د دوه سمرا عالی فکرو پر حضرت القدس په مفاد عامه کې ډیر کار لری چا پورشه سور اس مولا تعالی فرمایل دعاگانو کې عموم پیدا کې د عموم د فکر عالی مثلا ده ما وې چې دوا د فکر ترجمانه ده کنه فکر دستا کنه او خپل راځي کنه او غته پر راځي کنه niche د فکر سمرا سو عالی دمر و دعا په بار دي دمر و دعا په بررز نو خبر شوي که نه نو ل حمت چې کمدن له په کار دی دلته په دی ک په دی کې یو دی حدایت یو دی نوجرنا جو د سرراتې مستقي سوال د هدایت انتی حزر رویدي پهسیې مثال ویل دی چ پرسک لیس معشومان یو ځای سکول کې شي داخل شي او دغه داخل شو دې د دا لیس لس ډاکټر ان کی او چیک اپ شو چې زې ننومسلی دغه دغه حد انده زې ننولې شي شانس د بدنوم برابر 86 86 برابر مستسو ته وګورئ دا لیس وړا چکمرې میډیکل توزي پوره شو س پاتې شي او کم په کې میکل ته شي هر مقص ته شي لکه پ ته کم کسان شي اووران کې پی سشکول کې داخل سکول شکولې سب ولو یو ضروریات، ضروریات، ماحول ې اصل کې یو واازې چې کمنو دلو ته ممسله و دی کې دلته کاتونو حیوانی زر وورات تبعی ز وورات ماحول هغې کې ټول شان نه دي د چا تبيز درات کم د چا زیات په چا غلی په چا دګری دا وی کنه نو چې چا ته ریکاوټونه ډیرو ناغروسته شوشو پاتیشو چې چا ته ریکاوټونه سو کومه امختي لاړو امکه سو لا هدایت دغه مطلب دي هدایت دغه مطلب دي چې سما چې کم فکر او حمت ته او زه حضرت القدس سره سهم او د ال استجابت استجابته کیږي را ځي م چې کې ما ته سره کاوت را بشي چې کوم مخصوود زه حاصلوم چې ب ما ته سره کاوج ضرروي نه شي اله هدایت و نظر پو نه شو دومه خبره نوم زنا دی جا ده ص جا جا صرف د یو کس حمت لاره لاړ د پهتون قوسپې تاثیر زیات دي که کمم دو کسانو فکر په وهلا یر بلک به دل دلس کسانو فکر پهوره جمعاعت ف لا خبر انې پوره شوي اوس به جماعت سره د جماعت تممره براکت س کېږي او د جماعت معیت پس کېږي را ځې ددی وجه نه زر چې په کار دا ده چې دا, دا, دا صاحبې فکر جماعت جوکي دا صاحب فکر جوړکې جماعت جوې نو نمزرنای د دیو جنر اولو ویم سرات مستقیم ل راوله سراتی مستقیم سرات مستقیم چې داس سرات چې اغاچه کم دنو بلکل مستقیم ده اقلان هم فترطان هم مستقیم دا نزما دا فترط تاقازارا لا يوجد فطرات صدى لا يوجد فطرات بالكل موافق ودى تاريخ پرانا كي هم دقى صراتي مستقيم دى فصراتي مستقيم دى اقل ودو فطرات او صراتي مستقيم جه كمدنو دى چاكي آغا جه كمدنو جه سو چوكي. نو معروفات شريط آغا كول ودى منكراتو نا جان بج كول دى صراتي مستقيم دى ځکه چې کوم معروف د شریعت ته ناغ معروف د فطرت ته او چې کوم منکر د شریعت ته ناغ منکر د فطرت ته هم منکر دي چې فطرت ته نو دا سراط مستقيم چې ده نو د بیان کول پدې کلا کېدل او دا خورول دا ځما چې کوم نو لکا سراط شدا ځما د فن لار شو او کلم چې کوم د فطرت پر نه ده ور سره چې کوم د تاریخ پرانا پر کې همدا سراتلذین ان الله دا استقامت تدریم نه او استقامت د تاریخ په رانا کې هم دي چې د دی باندې چلی دونکو منعام اللهم ګرځي دلی او درسونه شیکه دي چې انسانيت ته تقسیم شي اصول لري د سرات مستقیمی نه سرات مستقیم بسوي یو ووی د دی مقابل چې څوک ټیا به مغضوب یا به دي ځکه چې زندگیي د انسانیت د انسان جون دا تقسیمدللی نه شي لکه چې انسانیت کو شي تقسیمدللی د دغه د انسانیت زندگیي هم تقسی ل لې شي دا تقسیم نه تبلی شو جوړې د ماللی هګ اوآې مزد هغهه چې کمدنو چلور جاتونه دي نهبيین صدیقین شہداؤ صالحین انسان کی دو قوة تری فعالی اور انفعالی حیل رکھا نا علم او دا عمل جو آنے بری علم فعالی آب. عمل فعالی <laughs> یعنی دا سے علم چه فعال ہوئی فبل کسکے تاثیر کی فبل کسکے تاثیر. تاثیر کی عو دا سے عمل چه فبل کسکے تاثیر کی یعنی انسان قوة فعالی علم اوپو عمل کې چې دا کامیلي دا نهبي وي داسې وي نهبي وي او چې کله چې کمدنو انفیالیت کې علم جانب قوی وي او عملې د هغې کابي وي د داې دقیت ووي داې شووي او چې عمل کې انالیت قوی وي عمل ک انسییت قوي وي دا شوهده مجاهد وي چاالین واړو ک دغې تررسدللی نه خود خ د دواړو سره مافقی دواه سره موافق ووي داسې شووي سوالی ین وي یو انقلاببي چې مع له پیدا کول په کار دي شوهده پیدا کول په کار دي سوالحینوم پیدا کول په کار دي د نبي په کې خو نبی وو داسېقین شودهو سوالی و خوپ د نبي د وجود نه چې دقین کمنو کار کوي که نه بس صدیقین بمبو انقلابی جماعت د مسلمانانو په جماعت کې بس صدیقومی نعم. او دو چاپه جماعت کې دو مش انقلابی جماعت کې با شهدا یعنی مجاهدین و او په انقلابی جماعت کې با عوام صالحین اومی. جی و می چې هغه چې کمنو د دا داسې کې سمولم او داسې کې سمجاهدین بمراستاو تا اون کې مراستاو سره کې تا کې سراط الذین انتا تاریخ پرانا کی دا انعام نے پدیبان شوید دا سی خلک چیوی په کم جماعت کی مغیتا و خلافت ارضی ملاویی انام تالیہم دیتا و سکی کی خلافت ملاوییی ایدہ کنا دنیاوی نعمت خلافت تلگا ایدہ بہت سوشی شاہ سے پیلو چی از اتما انت بلاد والعباد و انقالت ملوک والجبابرا و اتما انت ال بلاد وال إذا وجد الخليفة وانقادت له الملوك والجبابرة وطمئنة البلاد والعباد بها ذا تمت نعم هذا هو نعمت سشي تعمشي. نعمت بطعم شي هو نشوي عملا بصرات مستقيم خدمت كو بصرات مستقيم خدمت كو نضامون عمون عليهم سشي شو عليهم دا انسانيات زندگي ما هوي. میں سن زندگی تقسیم نہ قبل تقسیم نہ قبل چلا کا او سوق ته پاکستان ته درخزو سوق ته پاکستان ته درخو غدم پټیک شهدا دیم څه شي پټیک شه او سوق دې څه شي پټیک شه نابایجي سرات مستقیم یاده بده چریدون کومون علیہم نے کا علمی حلقہ کې دانشور فلسفی پویا خلقو که ده دی مخالفین سشی پیدا شی ده سرات مستقیم اغید دی سرات مستقیم مقابل که یو بل نظام سکی راخلی وانو سوی پاغیبان انسانیت یو کول کولغاری او پاغیبان انسان زندگی چلاولغاری دا با مغزوبن دیتا دی سرات مستقیم علم شتاہ او سره دی نه چې کم نه دي د مقابل کې بل سکی کوي جوړی لګه دا به موضوعونلی او که نه هغې ته علم سرهلم نشته او باندې پوور شوي او مونږ په سر د مستقیمون ته معلوم نه دی دا به سووکي اللي دي دا به سوکي اللی بیا په دی باندې تفسیلي بهس کړه دی ډېروته موضولییم او په چا اللیمه باندې باې کړی چې کل کمو نظام جاد موجود جهات دپاره کم نظام سری په کار د مسلمانانو خپل می چې کم سره؟ یا سر په کار دی چې قومیر یااست د مسلمانانو به کار دی هغه نظام موجود ووي او یو عالم چې کمنو پو خلک هغه د جات به نو نه کېږي یریږيغ موضوبلی ه دي او چې کله چې کمو نظام جات تو جای خ شي نظام دی jihad نیوی او یو سړی چې کومر دین نظام د فارسي کې مت خلاف ضرورت دی کم داوت او کم تحریک څه دی ضرورت دی او غودا دینه یې ريغي نظام دی jihad نشته او د انخیلاب بنوم نشي کیږي ريغي دا په موضوعره لېهم کې څه دی داخله او چې کم د خوایشه د شهوات د وجنه هغه چې کمونه jihad سکی پریږي نوازو علینو کې څه دی داخله علینو کې څه دی بیاوی ان علماء چیکم خلق کو تو خوبنا کیسے دا بیان نکوی او د سراط مستقیم طرف ته دعوتو نو ورکی او د ان خلاف طرف ته دعوتو نو ورکی داپه موضوعنا لہم کی, کی داخل دی او چې کم عربی خوان یعنی چې کم قران و سنت گی او سنت پویږي او غیریش کم دنو په مور سیاسياو کی د اخیار او تقلید کی او د غیر اروپا د ریکوانه معاشره ستی جوړې اندا چې کنده نو په موضوعنا له موږ سره داخلي او چې کمدا وي چې قران باندې وسو پويږي اوس په قران سو پويدلې نشي په دا پسوالینو کې سره داخله چې خالینو کې داخله داوی د دیو جنا چې دام دعا د دا دې ټول شزنه جامعه وا او دا فاتحه د دې ټول شزنه سوا جامعه وا دا د موږ یې سوا ګرځیدلا د دې دیو جنا موږ د دې ټول انقلاب نه چھوڑلې مونځ بیا یې نه کڑکره چې مونږ دې ټولن خلاف سړی نه چھوڑ دې دا منصف دین خلاف او په دی فکر کول کولې چې داتې کمندونو راه ما ختشی آمين یا الله را دعا زمو قبول کې نا ما تمام یې مختصر نه چھوڑم ته ور بیا ځان لا وګوري الله وبخ دې دا फायदा درک ان شاء الله نه خیر کثیر لبره